Вони кажуть, а губки злегка розтулюються, протяжно і не поспішаючи, видихають звуки, значення яких пролітає повз твою увагу, знову м'яко стулюються, заспокоюючись у короткочасній незворушності. Стежачи за ними, уявляєш, як ледь ледь торкаєшся цієї вологої еластичності своїми устами, відчуваючи їхнє сполохане тремтіння а вони розслаблені, м'які. Або ж уявляєш, як повні губки змушують тебе тремтіти там, унизу, і знову-таки м'які та вологі. Тепер чуєш від них порожнеча. Марта думає про неспокій. Подобається їй потуги осягнути істину, хоча вона, як і кожна жіночка, Цилкою в чисті говорити небанально, переконує про це важким віддиханням підніманням грудей. Те, що вона називає порожнечею, насправді є кволістю, яка скрізь, про що людина тільки здатна подумати. Марта, як і кожна жіночка, великого значення надає подіям, забуваючи про їхню загальну причину кволість. Події, звичайно, мають значення, але Марта любить плести з них таку собі дедуктивну сітку, в якій все має своє місце, в якій кожна людина борсується, виконуючи свою власну місію. Марта, як і кожна жіночка, дивишся на її губки, які ці миті, як і раніше, не напружено повільні, Хоча деколи помітно здригається або нервово стулюється. Ще навчаючись в університеті, ти усвідомив, що красиві жінки погано хвилюються, вірніше, дивлячись на них, важко повірити в їхній душевний неспокій. Бо в помислах завжди прокидається підступна і невимушена думка, якомога швидше забратися однієї з них між ноги, і приємно божеволіти, забуваючи про час і простір. Ніколи не вірив стривоженим жінкам, не вірив їхній чуттєвості та засмученості. Оченята метушаться, важко опускаються, піднімаються груди, руки періодично поправляють зачіску, маленькі пальчики з захайними лакованими нігтиками крутять змійковий браслетик, якщо такий є. А голівка з каштановим волоссям на сніжній тоненькій шиї повертається вправо, вліво, так кумедно, що можна з часом призвичатися і здогадуватися про всі рухи наперед, наче в механічної ляльки. Голівка опускається чи знову підводиться і дивиться перед себе. Отакі хвилини Марта стривожена, напружена, натягнута, ніби струна і на поверхні виринає ще і недолік, як ознака трагічного настрою. Вона безперестанку базікає, а таке може витримати, хіба звихнути. З одного боку її слова потік безглуздя, якому вона надає життєвого значення. Нестача грошей, самотній страх, твоя легковажність, сімейні сварки, батьки давлять, кажуть доросла, а з іншого боку, це унікальне вміння з усього сказаного зробити таку собі власну трагедію, катастрофу, такий собі апокаліпсис. Аби її не чути, мабуть, варто заплющити в очі. Проте її не чуєш, бо відчуваєш всередині поліетиленовий пакет, з якого віє кволість. Голівка з каштановим волоссям застигає, сиренькі оченята розширюються, губки здригаються. «Ти що, мене не слухав?» «Вона тобі не вірить!» На її заплаканому личку вимушена посмішка. Мабуть, не сховав від неї своєї байдужості. «У тебе холодні очі, відчиняй вікно. Бракує повітря». Дивися, би не протягнуло. Це мені не загрожує. До кімнати вливається свіжа прохолода. На моволі знову думаєш про кволість.